Huszas, Miért tért először magához, rájuk szokott csipottságból. Muszáj volt valamit csinálni, megmozdulni, kimenni onnan. Muszáj újra normálisan lélekezni, hogy kitisztuljon az agya. Szó nélkül elhozott a robakóján, rájuk se nézett. Neki kell megoldást találnia, neki. Ő intézte mindeddig a dolgokat. Miközben a végsebességi kúzatta a matart, az a mondat csangott a fejében, amit az esküvőkön szoktak mondani, a jóban, rosszban, még a halál el nem választ. Mekkora marhaság, de valóban a halál választotta el őket. És még ezt is neki kell intéznie, mint mindent. Lezárni ezt az ügyet méghozzá nyugodtan, anélkül, hogy bánikba esnek. Gondosan leszárni, felhajtás nélkül. A több érte nem számíthatott. Mint nem is léteznének többé. 20 perc múlva ott volt Paolo Kocsijával. Sehol egy rendőr, remélhetőleg, 15 éves, jogosítványukó, viszont van egy húlna a csomagtartóban, viszont vidéken vagyunk, augusztusban egy lélek sincs az utakon. Rettentően dühös volt, nem szólt semmit. Egy nagy kék szemetes zsákba könyvölt minden, magazinokat, gyártyákat, köteleket, kampókat, késeket, mindent az égvilágon, még vét a is. Legszívesebben a háti zsákjában dugtosott fényképezőgépet is kihajította volna mindennek el kell tűnnie, nyom, nem maradhat, mindent el kell felejteni. A többiek lapultak, még levegőt venni is féltek. Későre járt, hat óra elmúlt, ideje hazamenni. Együttes erővel koszos lepedők betekerték Grétát, becsavarták, mint egy sonkát, ügyelve hogy összevérezzék a lemeztelenített matracot. Mirko a karjába vette és kiment a csőrből, a kocsi nyitott csomagtartóval már az ajtó előtt állt, behajította a vétát és a szemetes zsákot, mintha a két csomagban ugyanaz lenne, szemét, elrontott játék, kitopandó bicikvacak. Mateó bicikléjét beszakolta a hátsó ülésre, és halkan káromkodott, amikor a kormány kicsúszott a kezéből, és képen csapta. Előre az anyósülésre parancsolta Martinát, bekapcsolta a rádiót, mérsékelte vette a hangerőt. Cseppholyósnak tűnt körös körül az ég, míg a felhők is izzatton ültek a mezőre, csúsznak lefelé. A zene és a meleg. Aléni szmalisz egy nyers hangja. És én azért vagyok itt, hogy emlékeztesselek arra a felfordulásra, amit itt hattál, amikor elmentél. A másik kettő, mint valami tíz kíséret, mögöttük a rabogon, isat nélkül, szorosan összekapaszkodva barotvált fejük hasítja a levegőt. Martina a lábaira hajolva ötlendezik, a heves ránkásoktól, és Mirko ezúttal egy szót sem szól. A hányás is ott marad, lassan csúszik lefelé, mint a felhők, halmánsárga, vajas spagetti és sárgadínyek. A téren, a parkolóban ott az összes gyerek, a kicsik vödröcskéket, homokozó formákat, babákat holcaláznak, és felhújható lapdákat, mint mintha csak a strandon lennének. A nagyobbak már a biciklik és a rabagók nyelkében hazafelé készülődnek. Vacsora idő van. Martina kiszállt a kocsiból, be sem csapta az ajtót, és a elindult a csökőkút felé, de elbomlott, kibomlott szípőfőzőjében elesett. Belállt, és ekkor egy csillogó, piros vércsap végig a lábán, a téltétől a bakájáig majd megállt fehér szoknyán. Lemosott magáról mindent a kúdnál, vért hányadékot, könnyéget. Amikor visszafordult a kocsihoz, a többiek még mindig ott körülette, majd majdhogy nem vigyázásban állásban, ögölbe szorított kézzel, míg csak Mirko azt nem mondta, kilenckor itt. Martina is hallotta. Becsapták a nyitva hagyott kocsi ajtót és szétszélettek. Egyenesen át a mezőn, öt perc, egyenesen az ároki, aztán tovább, a családnosan, sártengeren keresztül. A fekete égen színtelen Szemmi hang.